A Ràdio Manlleu, avui serà millor. I avui dijous a l'avui serà millor el moment d'estrenar una nova secció. Cada dijous tindrem cinema i vindrà de la mà del nostre company Sergi Calle. Sergi, molt bon dia. Hola, bon dia. En Sergi cada setmana ens portarà recomanacions i estrenes. Uh, estrenes, boi, recomanacions també. També, uh, Aquesta setmana m'hauria agradat portar una mica més de recomanacions, però farem més estrenes. No es quedés i mal al cinema, però el que hi ha tampoc és cap meravella. Començarem amb el plat fora d'aquesta setmana, una pel·lícula que gairebé no necessita ni presentació. Soltemos el tall. Yo soy Juan Antonio y vosotros sois Cristina, y estas es mi amiga Piki. Me gustaría invitaros a pasar el fin de semana. Comeremos bien, beberemos buen vino, haremos el amor. ¿Qué, qué, ¿Quién va a hacer el amor exactamente? Espero que nosotros tres. Oh. No por dramas. Escuche, señor, eso tal vez en otra vida que aún te duele el fracaso de tu matrimonio con María Elena y para ser sincera, Juan Antonio tengo planes de matrimonio ¿Y tú? A pero bueno, va, ya ja está, ya ja n'he prou ja Es Vicky Cristina a Barcelona la película de Woody Allen que la van rodar aquí a Barcelona que en vam sentir parlar durant mesos i mesos i mesos mesos, doncs per fi arriba i jo crec que és una película que acabarà bastant més uh, fora d'aquí que aquí bàsicament perquè és com una atracció turística ¿saps? una mica de fora de família una mica de... No sé, Parc Güell, tot això, i en fi. Ven Barcelona, doncs. Ven Barcelona bastant, i clar, potser aquí, vist aquí, tampoc té massa, massa gràcia. No sé. I a més, la gent sembla que li reclama a que faci una obra mestra cada any, i tampoc, potser no cal. Clara és veritat, no? Cada vegada que Woody Allen estrena una pel·lícula, esperem que se superi. Sí, i tothom li, el matxaca després. Ah, estrena una mala època, ah, ah, bueno, no sé. I sobre això, la, clar, la fam aquesta de l'aquesta pel·lícula que ha portat de la Scarlett Johansson, i no sé què, no sé, S'ha de veure bien què tal. S'haurà de veure. Canviem radicalment de proposta i anem a una altra cosa. Què? Quiero decirte una cosa. ¿Qué me quieres decir? Esa es mi quiero, Jimmy. ¿Qué ha sido eso? ara ens ha sorprès, això semblava una pel·lícula romàntica però s'ha canviat, oh, canviat, eh? ha canviat, La pel·lícula es diu Los extraños, i bueno, és, ja es veu clar de què va, no? Una mica, és allò típic, una mica de tensió, una mica de crits, una mica de eh, uns intrusos que es fiquen a casa durant la nit, què passa, què és això, oh, oh bueno, en fi. I passen coses. Sí, una pel·lícula d'atenció, sí, misteri, una mica d'acció. Eh, el director és un debutant, Brian Bertino, i apareixen Liv Tyler i Scott Speedman, que són aquests jovenets així guapots per omplir carpetes. També toca, i, i, també toca. actuar, doncs, bueno, van fent, van fent. Fa molta por? Uh, no ho sé, no ho sé, no, no l'he vist aquesta encara. Ja ens ho trobarem, no? Sí, ens ho trobarem. Ja ens trobarem, Però, trobarem. però bueno, ha de ser per gent que, que vagi allà, com a mínim, a passar una mica, una mica malament. Com a mínim, 4 ensurts ens emportarem. En I què la, la tercera en discòrdia, l'última, Daddy Murphy. Este es Dave. No importa su aspecte exterior. Lo que hay en su interior Es lo que cuenta Oiga, señor ¿Está usted bien? Atención, contacto Nuestro primer contacto verbal Gracias por su interés Ah, sí que le has dado fuerte a este tío Eddie Murphy Si intentas acojonarme no lo conseguirás Eso me está acojonando un poco Dentro de Eddie Murphy Me he expulsado de mi propia nariz Corre Sígueme uh. Te has puesto muy serio Estoy seguro de que puedo hacerlo ¡Fuego! Uh. ¡Impacto! Atrapado en un pirado Bé, atrapada en un pirador, què, què més dir? No, no té més història. Ja ens diu molt, eh, el títol. El títol ja, ja diu molt. molt. I això va d'una altra vegada Eddie Murphy tornant a, a fer diversos papers, tornant a maquillar-se, tot això, amb el mateix director que va fer ja en Orbit, mm -hmm. ja fa uns anys, que va guanyar un Oscar la millor maquillatge. En aquesta ocasió suposo que ell és un robot i que dins està controlat per eh, desenes d'altres Eddie Murphy's. I, en, i en, això... Com teu, a mesura que va reaccionar el personatge, dels van dient ara ah, has de 10 hores ara has de dir el altre, bueno, en fi, uh, per fans, fans d'allò. No, no sembla una cor. bona recomanació eh, pel comentari que... que ens fas. <laughs> Què vols que et digui? Edi <laughs> Murphy no m'agrada, i a més el director aquest, a part de Norby, la pel·lícula que va fer abans era una que en Tim Malen es compartia en un gos. Vull dir, no es pot esperar gaire d'una persona mm, com aquesta. No, No, no, ten no tenim és. gaire expectatives. La deixarem aquí. La deixarem aquí, deixarem aquí, que, tothom deixarem aquí. Agafi, no, que tothom agafi el, el que necessiti, ja tenim una mica de por, una mica de comèdia romàntica i una mica d'això. I què més tenim avui? Uh, avui, bueno, avui no, Demars. demà. Dimars... De demà. Bueno, Aquesta s'atreveix demà, però dimarts al Cine Club podem anar a veure una alternativa, una cosa que potser és una mica, una mica diferent, no tan comercial. Uh, què ens proposa? Al Cine Club no? presenta Dripper, que és una pel·lícula de l'any passat, dirigida per John Sails, que com mínim és un director que encara que parli d'històries més o menys quotidianes, sempre intenta portar un to polític, una mica de missatge. En aquest cas, en traslladar els anys 50, veiem el naixement del rock and roll, de, de la mà dels cantants de ritme blues, tot això, i és una mica l'excusa aquesta d'ensenyar quatre personatges estrafolares tocant la guitarra, doncs per parlar una mica de, de la lluita pels drets civils i la integració de la població afroamericana. Mm -hmm. Això serà dimarts, això serà dimarts cinem... al Cineclub Cinema 9, a les 10. Perfecte. I si encara em queda un rato, va, faig una recomanació. La recomanació va. és que qui encara no ha anat a veure el -E, encara la pot anar a veure. Al cinema Sucre, només matinals, diumenges a les 11. Molt recomanable. És la pel·lícula de l'any. Si? Sí? Sí, és, és la pel·lícula ningú, ningú em ningú creu. No. Per això. Guanyarà alguna cosa important? Si, sí, la sí. Película, millor pel·lícula d'animació la té assegurada. I si no la nomina a millor pel·lícula, millor guió, jo m'enfadaré. Ja comencem a fer postes. Ja farem una travessa i veure què ens <laughs> Encara falten molt bé. Encara des. falten dies. Doncs un moment ho deixem aquí, Sergi, ens trobem dijous que ve. Molt bé. Fins, ve. Fins dijous. Avui serà millor, cada migdia a Ràdio Manlleu.